katika halka kaliopita tukazungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam iwaingia Madina na tukaelezea kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia Madina na kushukia kubaa kwanza siku kwa ya Jumapili tarehe nane Rabiul Awal hapo akakaa siku nne siku ya Ijumaa tarehe mbili Mtume swalla sallam akaingia ndani ya mji wa Madina na tukasema kuingia kwa mtume swalla sallam ikawa Uh, kama alivyoeleza Anas Ibnu Malik anhu hakuna siku ba... ambayo amewahi kuona furaha na nuru ndani ya mji wa Madina kama siku alipoingia Mtume sallallahu alayhi wasallam na hakuona siku ambao kwamba ilikuwa inakiza na huzuni kama siku ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallama alingia Madina akapokewa kwa shangwe wakiwemo wanawake vijakazi wamwimbia mashairi wanaume wa kianthari wakatoka na nguo zao za kivita na huku wakipiga takbira kumkaribisha Mtume sallallahu wasallam na kumuonesha kwamba wako na yeye kwa wa hali na mali. kasema kazi ya kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa niku jenga msikiti kwa sababu kila mtu iwataka mtume sallallahu wa wasallam ashukie katika maeneo yao katika majumba yao mwisho akashukia kwa nyumba ya Abu Ayoub ansari na kushukia kwake ikawa ni kusubiri Kujengwe nyumba ama kujengwe msikiti na nyumba zake Mtume sallallahu alaihi Na msikiti ukajengwa katika ardhi ya vijana viwili Sahal na suheili eh ee, kwa ni mayatima na ardhi ile ikawa inatumika sehemu nyingine ikawa imezikwa ama ni maziara sehemu nyingine ikawa ni maeneo ya ku anikatende ardhi hiyo ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akainunua na hapo mara moja walihusika na kujenga msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam na tukasema mtume wake mtume sallallahu na nyumba zake ni simple haina ufakhiri si jambo majumba ya magorofa wala nini msikiti wake mtume wa ikawa ni nikuta nne zilizojengwa na tofali za udongo na nyasi na katikati hakuna lolote ila nusu ya msikiti ikawa inafemekikwa na dari la makuti ya mitende. Bas, sehemu iliyobakia nusu iko wazi Na mwisho wa msikiti pembezoni ndipo zilipojengwa nyumba za wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ambapo kila nyumba ni kijichumba, kila kichumba Ndiyo nyumba ya mke wake moja katika wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hivi ndiyo E, ikawa nyumba za Mtume sallam na msikiti wake sallallahu alaihi wasallam lakini yua kwamba ilikuwa jengo ambalo halina ufakhiri wowote maana jengo simple lakini mambo mingi yakapita hapo na yakaleta jumuiko baina wa Waislamu katika swala zao katika ibada zao katika kum e, Muhammad sallam katika kuwafundisha dini na kama yao inapita katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi Leo tutaendeleza yale ambayo tumeanza wiki iliyopita Leo mada ya leo madaleo, mtume sallallahu alaihi wasallam au asis dola ya Kiislamu Madina kama tulivotangulia kusema siku za nyuma mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka maka kwenda madina Kugura, kufanya hijra kutoka maka kwenda madina Ye na maswahaba zake lengo <coughs> sio kukimbia mauvi na mateso ya makuraishi hilo kwa si lengo kwa sababu aliishi makkah akiwa anateremshwa wahi miaka 13 na mateso yalikuwa yakimfika yeye na masuhaba zake na baadhi hata kuuliwa mbele ya macho yake Haikufanya siku moja aamue basi mimi nagura una hama Masohaba zake wale ambao kwamba mwisho walishindwa kuhimili yale maudhi na ziki za Makuraishi na wakaingia hofu usije wakafitinishwa na dini yao walimuomba ruhusa Mtume wa SAW kugura SAW akawapa ruhusa mara ya kwanza ikawa ndio hijira ya kwanza wakatoka kwenda wapi habashi lakini Mtume SAW alibakia na masohaba wengine walibakia wakaendelea kupambana na mshtamaa wa, wa Makka wakigoreishi katika kuwalingania uislamu akiwa anatamaya kwamba atafaulu kusimamisha Uislamu makka. tukasema mpaka mwaka wa kumi ambapo sasa amri ikatoka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala aanze kuangalia nje ya makka. Ndiyo kwa mara ya kwanza Mtume Muhammad akatoka na dawa yake kwenda Taif na hakupokelewa uzuri lakini kurudi maka, ikawa hakuna hema la waarabu au kabila za kiarabu zinazofungwa katika maeneo ya Mina katika misimu ya Hijiya ila Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia na kuomba kuwalingania Uislamu na kuomba nusra kutoka kwao mpaka alipofaulu kupata nusra, kutoka kwa makabila ya Aus na Khazraj ambao ndiyo wanaotoka maeneo ya Madina au Yathrib za zamani. Kwa hivyo Mtume sallam alipogura tayari amefunga bai'a na watu hawa maansar au na qazraji. Kwa hivyo hakugura kuwa ni mkimbizi au waislamu ni wakimbizi. Aligura kwenda kusimamisha Uislamu huyu. Kuanzisha mujtamaa wa Kiislamu ambao haukuwepo kabla. Ndani ya maka mujtamaa al wa kiislamu mujtamaa ni wakijahilia uliojengwa juu ya itikadi ya kishirikina na nidhamu zake na fikra zote za kijahilia na waislamu kwa sababu hawakutakikaniwa katika mujtamaa kule ndio wakateswa wengine wakauliwa kukafanywa kampeni na bidii kubwa kujaribu kuwarudisha nyuma na misimamo yao Mtume صلى الله عليه وسلم alipoingia Madina akaingia kama tulivyotaja wiki iliyopita kama kiongozi alokaribishwa kwa shangwe na nderemo kama kiongozi kama mtawala Ikawa e sasa kazi yake ni kuangalia namna ya kujenga mujtamaa wa Madina kuwa ni mujtamaa wa Kiislamu sasa marhala nyingine huku alikotoka ma, ma, maka ilikuwa kazi yake ya ni maingiliano ya kidawa mvutano wa kifikra mgongano wa kisiasa kufikisha itikadi za Kiislamu huku sasa kuna kazi ya kusimamisha Uislamu kwa sababu takriban watu wa Madina wameukubali Uislamu sio wote wa me, wamekuwa ni waislamu lakini jumla wamemkubali Mtume sallallahu alaihi wasallam agurie kwao na kuwasimamia mambo yao. hivyo ikawa kuna tofauti kubwa. Sasa ni Mtume صلى الله عليه aangalie njia ya kusimamisha Uislamu. Bila shaka Mtume صلى الله عليه وسلم ataremsha wa na muongozo. Kile anachokifanya hafanyi ila ni wahi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ikawa kazi yake ni kusimamisha mujtamaa wa Kiislamu kusimamisha na kubuni serikali ya Kiislamu ya kwanza chini ya usimamizi wake yeye sallallahu alaihi wasallam na kupeleka mambo kwa mujibu wa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala Kazi ya kwanza kama tulivyosema ikawa ni kujenga msikiti ambao kuna ikhilafu wanaosema ili tukuwa miezi saba kuna wale wanasema nichukua mzima kutoka Rabiul Awal mpaka Safar al ikawa ni markazi yake mtume sallallahu alaihi wasallam hapo anapokea mabalozi hapo anawajenga waislamu hapo anajenga mausiano baina ya watu anakusanya mali hapo anagawanya mali ikawa ni center ya mtume sallallahu alaihi wasallam tofauti na misikiti yetu leo ni misikiti ya kuswaliwa na kuondoka misikiti tukimaliza swala ya jamaa basi hufungwa ndio kuna na visibabu vya usalama na sampuli kama hizo lakini haina tena ile athari ya msikiti aliyokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni markazi yake ni sehemu ambayo kwamba iwapitisha kwa amba, shughuli zake kama kiongozi ma, wa Madina Ni ofisi yake kuu sallallahu alaihi wasallam wewe kwanza ni muhimu kwanza ajenge msikiti. Na msikiti pembezoni ni nyumba zake. Kwa hivyo hana cha kuondoka hapa kwenda kule a ni nyumbani msikitini. Na atotoka nje ana shughuli zake. Shughuli za usimamizi. Kwa hivyo Mtume swallam katika maingiliano yake Madina akawaiwaingiliana si tu kama mtume Mwenyezi Mungu bali ni kama kiongozi na nimtawala ikawa watu na matatizo yao wanamfuata mtume صلى الله kueleza shida zao na kutatua kusuma baina ya watu kila mwenye lake wamrudie mtume صلى الله kumtatulia au kutatuliwa matatizo yao kwa hivyo akawa ni kazi qadhi Anayetatua matatizo baina ya watu baina mume na mke wake baina mtu na mshirika wake baina huyu na yule mwenye kumvulumu mwenzake huletwa hapo mwenye kufanya makosa mengine kama kuzini na vingineyo huletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye hupitisha hukumu kwa yale ambayo huletewa kwa hivyo akawa ni waislam vile vile Mtume sallam kama alivyotangulia kusema alikuwa ni ni kiongozi ni mtawala kwa hivyo wakija mabalozi kutoka nchi nyingine hupokelewa msikitini wakaekwa Mtume sallam akawa yaja kukutana nao na kuzungumza nao Mtume sallam akituma mabalozi wake baada ya kuandikwa mabarua kuelekea katika nchi jirani za karibu na Zambali ili kufikishiwa ule uislamu hapo zile kazi alizozifanya Madina bila shaka ni kazi za usimamizi za utawala kiongozi ambaye ana dola kamili upande mmoja yeye ndio mtawala pale pale akazirisha ye ni kazi na kama sokoni na kuzunguka kuangalia bidhaa za watu je ni bidhaa zilizofika kiwango kinachostahili kuuziwa watu au la ni moja katika hadithi mtung sallam katika pita pita zake sokoni akatia mkono katika katika katika chombo kilikuwa kimejazwa shairi Akitia mkono wake mpaka ndani akakuta kwamba ndani shairi yenyewe na unyevu unyevu na maji maji. Akamwambia hivi nini? Mbona juu nafaka zako ziko kavu na ni nzuri ndani zina maji maji? Akamwambia weka juu watu waone. Na akamtahadharisha na kufanyaghushi. Ikawa ni kazi yake Mtume salam na kutembea katika njia na kuangalia kwamba haki ya jamii haivunjwi katika mabarabara katika sehemu ambapo wa watu wapita na kukaa hika ni kazi yake kama qadhi hisba mwenye kuangalia haki ya jamii Haito kuchukuliwa na kuharibiwa au kudhulumiwa vile, vile alikuwa na watu akimsaidia wa Saidina Abu Bakar na Saidina Umar Tuslimana akasema hawa wawili ni mawaziri wangu katika ardhi ambao wanamsaidia katika kazi zake za usimamizi za utawala. Isitoshe alikuwa wa na watu akimshauri wakiemu hawa, Saidna Abubakar na Saidna Umar, na namtunuslimana sema mkijumuika juu ya rai basi mimi sitokwenda kinyume na rai yenu. Mbali na kushauri waislamu kila wakati. Wewe alikuwa na mkao wa shura. Alikuwa na watu wakimshauri katika mambo yake. Tumeza sallam vile vile alikuwa ni komanda wa jeshi. Akipanga mipango ya vita. Baina ya serikali changa ya Uislamu na serikali zilizoko pembezoni na makafiri na hata kupanga mapambano zidi ya makureshi. Kwa wao kama amiri jeshi alikuwa kilipanga jeshi lake ndani ya msikiti mara nyingine Ye mwenyewe akitoka pamoja nao na wakasema baadhi ya wanahistoria au watofarih mtume ye mwenyewe alishiriki vita za, zaidi ya 50 na wakati wake miaka kumi pekee yake vita vilipiganwa baina serikali ya Kiislamu na wengineo zaidi ya sabini na kwa hivyo Ye mwenyewe mara nyingine akitoka na mara nyingine akituma vikosi na kuchagua maamiri wa vikosi kama vile na akiwapa nasaha na akiwaeleza mkenda mkipiga mkupigana mfanye nini kabla ya kupigana mfanye nini wakati wa kuvamia mfanye nini na baada ya kupigana mfanye nini kwa hivyo alikuwa koni kamanda amiri jeshi mkuu wa serikali ya Kiislamu aloibuni Madina vile vile ilikuwa kuna kazi muhimu ya kujenga mujtamaa wa Madina kuwa ni mujtamaa wa Kiislamu kule ilikotoka maka mjumma ulikuwa kwa kijahiliya uliosimamiwa na viongozi wa shiriki na wenzi na na haukutoa nafasi kwa uislamu kabisa wala kuwapa fursa wa islamu kubeba imani zao na kutekeleza ibada zao huku madina ikawa kazi yake msingi wa kuanzia ni kujenga mujtama wa Kiislamu mujtama mpaka kujua kwamba huu ni mujtama ni kupatikane mambo matatu ili mambo matatu haya yatapatikana utajua huu mujtama ni mujtama fulani mujtama haitoshi kwamba ni mkusanyiko wa watu tu kama wanavodai wenye fikra za kisekula kwamba society ni mkusanyiko wa individuals maadamu wamekusanyika sehemu wamekua ni kikundi basi inatosheleza kuwa ni society mujtamaa yami na kwa namna utakavyofasiri jamii ndivyo utakavyopanga mahusiano yao sasa kwa wana ilmani na mifumo yao na mfumo wao wa kirasilmali na nizamu yao ya demokrasia kwao wao jamii ni mkusanyiko wa individuals kwa hivyo ikiwa upanga mahusiano ya watu ni upange kwa kumwangalia mtu binafsi binafsi na kumtosheleza mtu binafsi ukitosheleza mtu binafsi haja zake na mahitajio yake basi utatosheleza na hiyo si kweli Ndiyo maana katika maisha tunaoishi leo Uleo binafsi unazihiri sana kutokana na fikra ya kwamba kila mtu atoshelezwe mahitaji yake na hufai kumwangalia mtu mwingine wala huna mausiano na mtu mwingine mmoja kwa moja ikifikia kwamba serikali itaweza kutosheleza haja ya kila mtu binafsi basi itatosheleza haja ya mjumma kwa jumla na kwa mtazamo huo Ndiyo maana wasema kwamba e, watu binafsi watoshelezwe na vikundi vikundi kwa hivyo watu wajisimamie kivikundi kama wewe ni mtu wa kabila fulani au ni mtu mwenye mahitaji fulani naofanana na wezako basi mnajiunda kama kikundi kikundi pile kitatetea haki zenu kiwe ni kikundi cha kibiashara cha kijamii kiuchumi kiwe ni kikundi cha kijamii kiwe ni kikundi kilichofungamana kikabila, kiwe ni kikundi kilichofungamana kirangi basi kama kikundi ni ndani yake kuna individuals mkatetia haki zenu kwa mujibu ya maslahi ambayo kwenu nyinyi na kuwa ni maslahi moja jeu utaona kuna vikundi vya minorities vikundi fulani vya kikabila vingine vya kidini vingine hata vinayohusiana ya kijamii kama utasikia kuna makundi ya malesbian bali Hawa wote maadamu wanafanana kwa hali moja waungane watetee haki zao wapate hiyo yote toka manani fikiria kwamba mshtama ni mkusanyiko watu wa watu binafsi mtosheleze mtu binafsi mtatosheleza mshtama tofauti tunavuangalia uislamu Ukomonisi, walikuwa walikuwa wanamtazama wao ukando wa nini mshtama kwa Ukomonisi, ambao ni mfumo ambao ushapo sasa hivi Haupo tena kwa wao ni kwa kuna muumba na viumbe. Kwa hivyo hakuna mahusiano ya kiruhia baina kwamba kuna muumba aloumba viumbe. Na kwa wao kila kitu ni materialisti Kila kitu ni mada. Mwanadamu ni mada, viumbe venye uhai ni mada, visivyo na uhai ni mada. Kwa maana kwamba sote ni sawa kwa wao. Kwa hiyo mshtama ni mkusanyiko wa vitu asili yao ni mada material kwa hivyo kuzitosheleza muhimu kwa wao ni kwamba kila kitu kiko sawa wewe kama mwanadamu ambaye una na Mwenyezi Mungu mkupandisha daraja kakulialia kwamba wewe una akili ya kupambani baina haki na batil huna tofauti na mnyama huna tofauti na mjengo upande wa uislamu na kihakika ku fasiri mujtama e inahitaji kujua wake wa mujtama nnini na utaangalia hakuna mfumo mwingine wote ulioweza kutatua tatizo la mujtama vile linavyopaswa kama uislamu mujtama Ndiyo ni mkusanyiko wa watu lakini haitoshi tu kwamba ni kikundi cha watu au ni watu wengi. Lakini lazima watu wale Wawe watakuwa na fikra moja, wana mafungamano ya kifikra Pili. Watu wale wana furahi. Maana ki eh, Mielekeo keo yao ni mamoja kwa maana kwamba kinachowapendeza ni wote kwa pamoja na kinachowachukiza vile vile ni kwa pamoja Wanafurahi kwa mtazamo mmoja na wanachukia kwa mtazamo mmoja kwa hivyo zile hisia zao ni hisia ambazo ni moja zinawafungamanisha. tatu jiu yao ametabikishiwa mfumo na nidhamu unaowatatulia matatizo kwa pamoja ukipata viegezo hivi basi huwa ndio imekuwa ni munch sama sio tu mkusanyiko wa watu kwa sababu mkusanyiko wa watu yamkinika wakakusanywa pamoja kama kwa mfano watu watoki katika msafara. treni meli ambayo inaweza kukusanya watu wengi hata kumi leo kuna vipando ambavyo vinaweza kukusanya watu maelfu lakini hawana mahusiano kila mmoja aelekea kule anapoelekea yeye watu wamekutana pale na watawatana pale wasijiune tena huwezi kusema wale ni mjtama hawana mahusiano fikra zao si moja wala hisia zao si moja wala hawasimamiwi na kutatuliwa matatizo yao kwa pamoja watakapofika pale wanapofika watawata, watatawanyika na kuwa ni watu binafsi kama walivyoanza kuingia katika kipando kile mujtama lazima iwe ni kikundi cha watu kitakokuwa na mahusiano ya kuendelea na kudumu fikra zao ni moja hisia zao ni moja na Wanatabikishiwa nidhamu juu yao ambayo inatatua matatizo kwa pamoja. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia Madina akakuta kama tulivyotangulia kusema wiki iliyopita makundi matatu. Kundi la kwanza ni kundi la Waislamu ambalo linagawanyika sehemu mbili. Muhajirina na Maansara muhajirina ni wale walotoka makkah kugura kwenda madina kwa ajili ya uislamu kwa ajili ya ridha za allah subhanahu wa ta'ala wa ansari ndo wenyeji wa madina ambao ni kabila la aus na khazraj walowakubali muhajirina na kumkubali mturo kuja kwao na kutangamana nao na kujumuika kwao pamoja na watasimamiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mausiado yao. Kwa hiyo kawa kundi la kwanza. Kundi la pili ni la washirikina wa Aus na Khazra jambo hawa watasema walikuwa ni wachache kihakika. Na kadri siku zikawa pita idadi yao ikazidi kupungua bal katika sira ya ibn hisham akasema jumla yao wakasilimu ila wachache wanaohisabika mikononi jumla yao baada muda mchache walipoona ile athari ya kuja kwa mtume sallallahu alayhi na mashikamano ya muhajiri na ansari na wakaona ule uadilifu wa uislamu jumla yao wakaslimu wakabakia ila ni wachache kutoka katika kabila la ausullah ninotukamana na ni ukoo wa ausullah na kabila la aus wakiwemo khatima waqif wail nahumayya wanasjawana siyo katika mtambo vingine kama umetajwa ingine. Wakabakia niwa chache walio ushirikina wao. Kisha baadaye mwisho ukaondolewa ushiriki katika bararabu. ulipokuja hukumu ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwamba mushrikina hapa nafasi ila kusilimu au kupigana. Al-muhim mwanzo mwanzo kuuguria Mtume Muhammad sallam wengi wao wakaingia uislamu. Wa Jua kwamba Baadhi yao waliingia Uislamu kinafiki kinabwa bin Ubay bin Salul kwa ile izza walioiona walokuwa nao waislamu lakini kwa sababu hawaupendi Uislamu na wanauchukia Uislamu ikawa kwa wao wakibaki asi waislamu hawatopata baadhi ya mambo labda wanavodhania wao watakaopata waislamu Uleo tukufu kwanza na ile sharafu ya uislamu na ile wafikia waislamu ndani ya Madina ikawa ni tofauti na ni kukwa. Tafauti na ilivyokuwa maka. na hawa wengineo kama kina Abdullah bin Ubay bin Salul wako ni mabwana kwa hivyo wangekuwa si waislamu wangekuwa ni watu wa adi kabizi kabidi waingie katika uislamu jiro kwamba ni kwa wanjiye wanafiki hawakuuridhia ule Uislamu wala hawakuutaka Uislamu lakini wakawa hawana budi ila wawe miongoni mwa watu watakaobakia na mansab na cheo katika jamii wa Madina <coughs> basi nawao lazima wajidhihirishe ule Uislamu wao kundi la pili tukasema ni washirikina kutoka katika kabila la Aus na Khazraj na hawa walikuwa wachache kisha mwisho wakasilima kundi la tatu likawa ni kundi la mayahudi ambalo musa salama alipogura akawakuta tayari wako pale na hawa walipigwa walitoka maeneo ya falastin sham wakapigwa wakashuka kusini wakafanya makazi yao wa maeneo ya yasrib na wakaingiliana na wenyeji wa haus na hasara mayahudi hawa wagawanyika gawanyika sehemu nne ikiwemo kabila la ba, banu kainuka ambao baina banu kainuka ndo walikuwa ndani ya Madina bal walikuwa katikati ya soko la Madina soko lilikuwa liitwa kainuka soko la qainuka banu qainuka wakawa mita yao imipakana na soko makabila matatu ya yahudi yakawani pembezoni ama nje ya Madina ikiwemo banu Quraiza ambao walikuwa kusini vile vile banu Nadir na mayahudi wa Khaybar kwa hivyo Mtume swalla alayhi akakuta ama katika alipoingia Madina kukawa kuna makundi matatu kundi la waislamu lokusanya muhajirina na manfar kundi la washirikina na kundi la wayehudi mtume swalla akaanza kujenga mujtama wa madina kwa msingi wa itikadi ya la ilaha illa muhammadur rasulullah ika mahusiano yao kitegemea chao ni itikadi yao ya la ilaha illa muhammadur rasulullah mausiano yawe ni mausiano ya kijamii yawe ni mausiano ya kiuchumi yawe ni mausiano ya kiutawala ki lakini mausiano yote yakawa yamejengeka kutokana na na itikadi ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kumbuka muhajiri wametoka makwao wamewacha kila kitu kama tulivyotaja kisa cha suhaiba ar Makoreshi makorishia wa kumpa ruhusa pale ila kwamba awache kila kitu chake na wewe ni mgeni unkuja kwetu untajirika kwetu leo watoka wataka kutoka na mali yetu kama watapoondoka wao ndo yako wakidhania labda watamshawishi natumia juhudi zangu nguvu zangu chuk, kuchuma mali haya leo niondoke niwatemali yote suheba rume mwambia tukueni tukueni hawa ni watu ambao wamejengeka katika imani ya kumtambua Allah subhana wa ta'ala na kujua kwamba Allah subhana wa ta'ala ndiye ni ar kile alichokipata maka sikuo ugari wa yake wa wa wa wa ya wala ni ujanja wake hata kama alitumia juhudi ila ni kile alichomkadiria Allah subhanahu wa ta'ala na hapo anako kwenda atamtegemea yule yule aliyomtegemea Makkah naye ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kuruzuku kwa hivyo akaondoka suheib ar kwa hivyo wakagura watu wa Makkah hali yao taabani wengine kutoka huko kutoka ni taabani wa mkuja nji ni mpya hawajui wataanza vipi watamaliza vipi. Tume salam. Moja katika kazi ya mwanzo alioifanya ni kujenga uhu baina muhajirina na maansara. Katika kujenga ule mshtama ni kujenga udugu wa aina yao. Hawakotoka maka kwenda madina wakaanza kukodishiwa majumba pesa zidi za zokuondisha majumba watu wenyewe mtoka mtoka mtu na nguo yake wengine ikawa katika kazi yake kubwa kwanza muhammed sallam na da mwanzo ni kujenga ukuwa baina ya muhajirina na maansar na maansar allah subhanahu wa ta'ala ni watu mioyo yao inapenda watu bal wanawapendelea zaidi هاو مهاجرين حتى كلكم نفس زاو ان الله سبحانه وتعالى كثبت يش في كتابه الله سبحانه وتعالى كما بارئ الله ابن الشيطان رجيم والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون, يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا الله سبحانه وتعالى انا واتج ما انصاري ومن هاوا دي na imani zao na waliwapenda wale walioaguria kuja kwao wale kuja kwao waliwapenda muhajirina na wala hawakuona ziki wala choyo katika vifuo vyao Kile walichopewa nani muhajirina bal walikuwa kwa, kwa kipenda, ama wakiwapendelea muhajirina uliko nafsi zao aya hii katika sura alhasr ama kabla aya hii katika aya ya saba Mwenyezi Mungu akaeleza pindi kulipopatikana inga ngawira, nga, nga au ganima au fai hupatikana baada mapambano baina jeshi la Kiislamu na makafiri mali inayopatikana hukusanywa. Nahwa ni juu ya kiongozi wakati ule ni mtume swallaam kisha ikawa ni makhalifa walokuja baada yake yeye kukusanya mali ile kuangalia walewa na wanaostahili na walikuwa wakigawanya mara nyingine mtume wa swallaam akiwapa wapiganaji mara nyingine wakitangulizwa hawa mbele ya hawa wengine na kadhalika Katika hali hii mtume swallaam akawa ma muhajirina pekee yao illa ansar wawi kitungilizwa gawira ilishakusanywa na hii kawa ni zawadi Allah subhanahu wa ta'ala ameijalia umati Muhammad na mtume sallam kabla kuja kwake Yesu saw sallam alikuwa gawira igawani lakini baada ya kuja kwa Mtume sallam mmoja katika mambo aliopewa tofauti na mitume wengine ni kwamba ngawira iwe ni mali inayogawanywa baina wa Waislamu. Katika hali ile Mtume sallam akawapa Muhajiri na peke yao na Maanswaru wao wili. Lakini Maanswaru wale hawakusikia uzito wote. Wala ndugu zao kutoka huku walikotoka wakawa na nafsi zao tu na wakawa fungulia majumba yao na walipogawanywa ngawira na mtume swalla salam hawafusikia kitu chochote katika uzitu kwa hivyo mtume sallam akajenga uhu baina yao kila muansari akamshikamanisha na muhaji yeye mtume msallam akajenga udugu na ali bin abi talib kando kabla wana ndugu wa bina ammi lakini ukajengwa udugu mpya ndani ya madina yeye akajenga udugu na ali bin abi talib radhiallahu anhu hamza hamiake mtume msallam na zayn al-muharifa senn bin عمر بن الخطاب اكاجينجا اماكاجengeshwa udugu na Usba ibn Malik al-Khazraji Salha ibn Ubaydullah akajengeshwa udugu na Abu Ayoub al-Ansari Abdul Rahman ibn Awf akajengeshwa udugu na Saad ibn al-Rabi'a na wengineo Naangalia watumao wakawapa sehemu za nyumba zao zilizobora ikiwa e ni nyumba ghorofa basi nyumba ya juu upewa muhajir ansari waka chini ikafika e kiwango wengine wao wakawaika wake zao wale ambao walikuwa na zaidi ya mke mmoja na kumwambia muhajir chagua katika hawa yoyote na mtaka mimi nitamfuata laka umoe wewe. Hii kavu hali ya kujengwa udugu baina muhajirina na ansari ansara. Domtobu makasema kama sikugura kama mimi sikuwa katika miongoni wa watu waliogura kutoka kwa kwenda Madina ningekuwa miongoni maansari vile alivowapenda maansari na kuwapa daraja kubwa na hakika walijitolea waligawanya mali zao nusu kwa nusu chukua nusu kwenda fanya biyashara. au ardhi wakigawanya nusu kwa nusu chukua nusu ya ardhi yangu endeleza ukulima mi nachukua nusu yangu kwa hivyo ikawa mtume SAW anajenga udugu baina muhajirina na maansari ili kuondoa zile ziki za muhajirina na kule walikotoka hawana chochote waingia madina wakavu nahi kusaidia hali ya uchumi na kumakinisha watu katika mji ambao ni mgeni tasawuru leo tu wa, wa, wakimbizi wanaokimbia vita vile wanavyo wanavyoamiliwa katika miji yetu kwanza uwe kwa nje ya miji wakae kwa kwenye makambi leo Syria dugi zetu hali zao zilivyokuwa ni ngumu pembezoni mwa Syria au mipaka ya Syria ime, imepakana na nchi ambazo ni dawa islamu tub situruki sirak na wengineo Turki vita vikichacha hufunga mipaka. Manake baki yenu uko mu Na wakiingia huku wengine hupigwa hata marisasi. Wakishaingia katika miji ya turuki huwekewa makambi. Kama ambaye si watu moja. Kama ambaye itikadi yao si moja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah leo wakati ikija misimu kama misimu ya baridi maeneo kama yale huwa kuanguka barafu shekhe watoto na watu wazima wanakufa kwa baridi kwa sababu waka ni hema tu shekhe ni hema hiyo hema itakulinda nini we mvua ni yako jua ni lako barafu ni yako maradhi Mbali na mar refugee wa, wa, wa Mbali wanaokimbia Afghanistan kuingia Pakistani. si kama ni ndugu wanachukuliwa ni wageni Bama tuona namna vipi waislamu wanavuuliwa na, wa na mabaniani mushirikina wao hutumia mbinu za wenyewe hawasaidii na yoyote hutumia mbinu wakatumia vingarawa vile na vihori na viboti vidogo vidogo kuvuka kwenda Bangladesh ikiwa watafuka basi manake njiani ni kupigwa marisasi na meli za kinyeshi za polisi za, za bama manake hawataki wavuke ni wauliwe wakiwandani ndani huko wakifika bangladeshi warudishwa na kufukuzwa na viboti vya rubini mulikotoka huko Hiyo ndo hali ya kusikitisha leo ya Waislamu. Maansar walifungua mioyo yao, majumba yao kwa ajili ya Muhajirina. Hawawachukulia ni wageni bali ni wa wenyeji wa Madina. kukajengwa uhua ambao haujawahi kuonekana katika tarehe ya kibinadamu mgeni na mwenyeji kuwa ni mtu mmoja leo sisi hapa kwetu tu hawa ndugu zetu waliokimbia vita Somalia mpaka leo tunawatukulia ni wageni na likitokea na kutokea ni wale wa Somalia Maanake si sisi si, ni wale hiyo ndo hali zetu leo waislamu kwa hivyo mtume salla akajenga uhu baina ya muhajirina na maansari. na muhajirina hawa hawakupakata mikono yao kwamba basi tumepokewa na wao wajitendekeza la ikawa kile wanachopewa kama ni mali ya kufanyia biashara kama ni ardhi wanaifanyia kazi wanashirikiana na ndugu zao maansari kujenga uchumi mpya wa Madina ambao mwanzo mwanzo bila shaka walikuwa kiregarega kwa ile influx ya mara moja ya wageni kuingia pale bila shaka uchumi wote utatingishwa lakini kule kujenga huku kukaleta makini ndani ya Madina baadhi yao kiwemo na Saidna Abubakar na Saidna Ali wakaingia katika kazi ya ukulima asili si wakulima watu wa watu wa makkah lakini walipopofia viwanja na wao wakaingia wakawa ni wakulima wengine wakabakia na kuwa ni wafanyebiashara kina saidina Uthman Abdurrahman Rahman bin Auf Abdul bin Auf mali ya kuanzia biashara akamwambia nioneshe soko la banu kainu walikuwa wapi Nioneshe soko sokoni wapi tu mimi mwenyewe najisimamia na kwa muda mchache sahaba huyu akawatajiri tena alikotoka ni tajiri akatoka yeye na nafsi yake huku akaanza tena upya kwa muda mchache Mwenyezi Mungu akamtia baraka akapata tena mali kina Saidina Uthman wakanunua kisima kwa binari tatu ni pesa nyingi ndani ya Madina kwa muda mchache waliingia katika biashara na wakafanya biashara tofauti maguo na kaza abrahim bin akawa yake ni kuuza siad na cheese kama fanya biashara mkubwa kazi hiyo na wengineo na wengineo kwa hivyo huko kule kujenga ukuwa kukamakinisha mushaama wa madina ukatulia ambapo ingelikuwa uchumi wa rega, rega au hali ni mbaya hata kama mwanzo mwanzo hali kwa ngumu lakini kwa kule kufungamanishwa na kushikamana pamoja ilileta ule umakini ndani yake kumbuka ndani ya dola hii changa ya Madina kuna mayahudi ambao ni daima na, ne, na ni maumbile yao kufitinisha watu kisha kukaa na kikundi cha wanafiki ambao ndani yake wanaleta utetesi na fitna lakini kwa sababu ya kujengwa huu, huu na udugu baina ya muhajirina na ansar ikawa hawa makundi ya, mu, ya munafikina na mayahudi wakawa na nafasi ndogo ya kuleta fitna Isitosha wakawa wanakuja mabedui wanafilimu ambao hawatoki maka walokuja baadaye Mtume swalla alayhi akawapokea mwenyewe akawaika katika msikiti wake hawa ndoka kaitwa nani ahalusufa hawa ikawa chochote kinachopatikana wanapelekewa na wao wanajitosheleza kwa hivyo upande wa uchumi mtume sallaam ikawa anaanza kumakinisha mbali hukumu zinaambatanishwa na masala ya uchumi ikiwa kuna ardhi ambayo mtu haitumii zaidi ya miaka mitatu basi yeyote atakayechukua ni haki hukumu zikawa zinataremka katika masala ya uchumi kantaremka hukumu za zakat hukumu za ganima na fai hizi zikawa zinaleta mali katika serikali ya mtume swalla wa sallam mwanzo mwanzo lakini narudia hapa ilikuwa hali bado ni ngumu Vita vya kwanza vikapiganwa vita ni vikubwa ni mwaka wa pili vita vya Badri ambao Waislamu wakapata ya kiasi Kwa hivyo hukumu huku zina katika kumakinisha uchumi wa watu wa Madina na Mtume sallam akawa anawapanga watu kwa mikakati tofauti tofauti Isitoshi vile vile zikawa zinateremka hukumu nyinginezo ambazo zikawa zinapanga mahusiano baina ya waislamu miongoni mwao na wa waislamu vile vile kuingia madina mtume sallam Akaandikiana mikataba au akaandika waraka ambao kwamba waraka ule ukatoa sura ya mahusiano ya watu wa madina Mkataba huo Ndiyo watu wakasema Ndiyo katiba ya kwanza iliyoandikwa katika tarehe ya mwanadamu wallahu alam almuhim waraka huo ukaleta mahusiano na kuonesha mahusiano baina ya muhajiri na maansari ni mahusiano gani na waraka wengine una maandishi marefu kupataja tu baadhi ya nukta katika waraka ule Mtume Muhammad akasema mkataba huu ni wa Muhammad mtume wa Mwenyezi Mungu na utasimamia mahusiano baina waislamu wa, wa Quraysh na wa yafrib. kwa maana kwamba muhajirina na maansar na wale watakaofuata na kuwaunga mkono na wale watakao pamoja nao hawa ni umma mmoja kando na watu wengine. Kwa hivyo nukta ya kwanza wa sura huu au mkataba huu ni kuonesha mahusiano ya Waislamu. Kokoto kutoka hapo. Ikio leo kutoka Makkah au ni mwenyeji wa Madina au watakao kuja baadaye. Kwa hawa ni kitu kimoja ni watu moja. Vita vyao ni vimoja na sulhu yao ni moja na hawa ni umma mmoja kando na watu wengine kwa hivyo hapa inadhihirishwa kuwa mujtama wa Madina ni mujtamaa wa Kiislamu uliojengwa juu ya itikadi ya Kiislamu na ikawa fikra zilizoenea na zilizo, zinazopanga maisha yao ni fikra za Kiislamu na hisia zao kupenda kwao na kuchukia kwao kufurahika kwao na kukasirika kwao ni kwa pamoja hisia zao zimekuwa ni moja wanafurahi pamoja na kusikitika pamoja vile vile hukumu zinazowatawala na kuendesha mambo yao ni moja na uislamu tatizo lao lolote wanamrudia mtume sallallahu alaihi wasallam Wapate hukmu ili watatue lile tatizo kwa hivyo hapa mtume sallama akasema hawa muhajirina na maansar na yoyote atakayokuja baadaye na kuwaunga mkono na wakapigana pamoja basi hawa ni umma moja kando na wengine kisha mkataba ule kwanza ulianzia na waislamu wenyewe kisha ukaingia baina waislamu na wasokuu wa waislamu wa Ikasema muumini hatomuu muumini mwingine kwa sababu ya kafiri wala hatomsaidia kafiri dhidi ya ndugu yake mumin na Miadi na ahadi Allah subhana wa ta'ala kwa wao ni ni moja na inamfikia mpaka yule aliyeko chini kabisa waumini ni wasaidizi na ni marafiki na ni vipenzi baina yao kando na watu wengine siri zao ni baina yao waumini kwa waumini mapenzi yao ni baina yao kando na watu wengine. Kisha kaendelea kusema na mayahudi wanaotufuata, basi nijue tu sisi kuwasaidia wanapohitaji msaada na kuwa ni sawa katika majukumu na haki. Kwa sababu mkataba huu baada ya kwamba umefungwa maanake ya Waislamu pamoja, wakafungamanaishwa waislamu na baadhi ya makabila ya kiyahudi sio yote hasa pale mwanzo kwa hivyo kwa wale waliokubali mkataba huu katika miongoni mwa makabila ya Yahudi ikawa ya serikali ya Kiislamu watawasaidia pindi wanapohitaji kusaidiwa na, na watapewa haki zao sawa na waislamu katika kugawanya zile haki na majukumu ville ikaendelea kusema mkataba ule hawatokoswa manake kufanyiwa khiana wala maadui zao hawatosaidiwa na amani ya waumini haigawanyiki ni moja hakuna amani itakaofungwa kando na ile ambayo imefungwa awali na waumini watapigana kwa pamoja kwa njia Allah Subhanahu wa Ta'ala na sharuti zote ziwe ni kwa usawa mayahudi walioingizwa katika mkataba huu ikawa ni mayahudi wa Banu Auful na Banu An-Najjar ambao ee, na wengine ambao tutataja katika yale ambayo muhimu yakatajwa ni nukta ee, zifuatazo kwamba marafiki wa mayahudi haki zao ni sawa na mayahudi ambao tumekubaliana nao katika mkataba kwa maana kwamba marafiki wa mayahudi ni marafiki wa serikali ya kiislamu vile vile na Madina itakuwa ni hifadhi kwa wale Walofunga mkataba pamoja nao ni waislamu na baadhi ya makabila ya kiyahudi vile vile nukta ikatajwa katika mkataba ule kukitokezea ikhtilafu na khusuma basi marudio ni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam koewe hino ikaonesha fungamano la watu wa Madina awe ni muislamu awe si muislamu hukumu itakayoongoza ni hukumu ya Uislamu sheria itakayofuata ni sheria ya Uislamu inaotokamana na Qur'ani na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo kukapatikana katika tarehe baadhi ya wayahudi wakamfuata mtume sallam kwa kuna utesi baina yahudi na muislamu haki kwa yahudi, kuna hali nyingine Umuwa ma, islamu, igu, mausiano, ya huyu aliumua mwanamke wa Kiislamu na wao wakauliwa kwa hivyo ikawa mahusiano yanapelekwa kwa mujibu wa sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile katika mkataba ule ya kwamba Makuraishi na wasaidizi wao na washirika wao hawatopewa hifadhi na walofunga mkataba huu Kwa igu, kawa ni kinyume Haifai kwa yoyote kuunga mkono makureshi katika wale ambao walofunga mkataba mtume ba na baadhi ya Na katika wale waliofunga mkataba mayahudi hawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Banu Auqaf kama Banu An-Najjar, Banu al Banu Saida, Banu Jushm, Banu al Banu Fa'lama. Hawa ndo waliofunga mwanzo mwanzo mkataba na Mtume sallallahu alaihi kwa maana kwamba walikubali kuwa ni maraia wa serikali ya Kiislamu walikubali kuwa ni madhimi katika serikali ya Kiislamu maraia ni waislamu na hawa madhimi ni wale ambao si waislamu lakini wamekubali kuishi chini ya sheria za Allah subhana wa Ta'ala na kuwa ni maraia wa serikali ile na watafuata wa sheria zile na kwa wao kila mwaka watatozwa kodi ya kichwa inaoitwa nini Jizia. lakini jizia ile inatozwa kwa wanaume pekee yake na haitozi kwa wanawake wala haitozi kwa watu wazima wasojiweza na wala haitozi kwa watoto kwa hivyo ni wale wanaume ambao wenye kujiweza wenye mali wanatozwa kiwango fulani cha jizia kodi ya kichwa kodi ya kuwa ni raia wa serikali ya Kiislamu na ni jukumu la serikali ya Kiislamu kuwahifadhi na kuwalinda mali zao damu zao heshima yao kama vile inavolinda maraia wa Kiislamu na akiguswa mmoja basi jeshi litatoka kwenda kumhifadhi na kumlinda watapewa haki sawa na wanavyopewa waislamu na watakuwa na baadhi majukumu sawa na majukumu ya Islam, sima majukumu yote. Kwa hiyo kawa ndio mkataba ule mwanzo wa kuingia mturi Muhammad ndani ya Madina. Banu Qurayza na Banu Banu Nadhir na Banu Qainuqa, hawa mwanzo mwanzo hawakukubali na hawakufunga mkataba lakini baadaye mwisho wakaingia katika mkataba huu na wao pia waka eh, kusanywa kuwa ni maraia wa serikali ya Kiislamu. Naam. Okay. Na. Kwa hivyo ikawa ni mkataba baina Mtume sallam kiongozi wa serikali mpya ya Kiislamu na makabila ya yahudi ambao kwamba nyinginezo au nyingi nyingi katika hizo zilikuwa pembezoni au nje ingi ya Madina Mkataba huu pia unadhihirisha ya kwamba Mtume swalla so alija Madina kama kiongozi kama mtawala Haiwezekani mtu wa kawaida kufunga mikataba na makabila mengine kwa niaba ya watu wengine Hiyo haiwezekani mfungaji mkataba ni kiongozi mwenyewe au yule atakayemchagua amwakilishe katika mkataba kama ule tena kwa masharti anayotaka yeye wewe hapa mtume swalla akafunga mkataba yeye kama kiongozi wa serikali ya Kiislamu na makabila ya Kiyahudi ambayo kwamba Iliisabiwa iko nje ya serikali ile ya Kiislamu na ikaweka mahusiano baina ya raia miongoni mwa wao, wakiwemo waislamu wa makabila tofauti kisha waislamu na wasukuo waislamu ndani ya serikali ya Kiislamu isi ikapanga mahusiano baina ya serikali ya Kiislamu na watu wengine kama mfano iliposema wazi ya kwamba kwa wale watakaofunga mkataba huu hawafai kumsaidia mkoreshi kwa hali yoyote haya mahusiano nje foreign policy leo muamerika anazunguka ulimwengu na anapangia watu haswa katika nchi hizi zetu ulimwengu wa tatu na ulimwengu wa pili namna ya kuishi nani kuhusiana naye na nani husiana naye? Leo hapa kwetu Kenya foreign policy yetu kihakika siyo sisi tunaopanga. Nani kuwa rafiki naye nani si rafiki naye? Ni mabenye na mabepari walioko huko waliko kama ni Washington kama ni London. Huyu kuwarafiki naye, huyu usio rafiki naye. Na kwa nini tusio hivi kama sisi wenyewe bado tumetawaliwa? Ishema za mabwana bwana hawa bado inaendelea. Hatufanyi kitu ila tuarudia wao. Na serikali mapato yao na matumizi yao yanatoka nje, chukweni hii mfanye hivi moja mbili tatu Kwa hiyo hapa ni kwa mujibu ya waloko nje. Vita vyetu ni kwa mujibu ya vamia huku tutadhamia toa je sina koga kule na... hizi ni foreign policy ambazo zimeshikwa na watu wengine na Mtume salam katika mkataba wake huu na mayahudi waliokubali kufunga na mkataba ikawa namna ikaweka wazi foreign policy baina ya serikali ya Kiislamu na wengineo Kwewe kwa hivyo kwa raia yoyote aliokuwa ndani ya Madina na waliofunga mkataba na Mtume sallam ha maadui wa serikali ya Kiislamu kihali wala kimali. wala kwa njia yoyote kama ni information na mfano wake kwa hivyo hapa ikadhihirishwa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam Madina alikuwa ni kiongozi na ni mtawala na mkataba huu ikachukua ni sura ya Katiba au constitution ambayo kwamba ikapanga mahusiano baina ya watu ndani ya Madina baina yao waendeshe vipi Mwislamu hafai kumuumu mwislamu. wala hafai kumsaidia kafiri dhidi ya mwislamu. na mfano wake na anapofanya hivyo kutatoka kiwango gani cha mali au alipwe kwa njia gani yote ikawa imewekwa ili kupo, kupambanua mahusiano ya maraia walioko ndani ya Madina isitoshe ikaweka mahusiano baina ya serikali nyingine ya Kiislamu na wasokoa wa, waislamu ama nchi ya nchi jirani au dola jirani zilioko pembezoni mwa mwa serikali hino ya Kiislamu wataamiliana vipi na watapendekea vipi mambo yao kwa hivyo kazi alioifanya Mtume Muhammad sallam wanzia kuingia mwanzo wa Madina ni kuasisi dawla Islamu, ya kiislamu ambao ndani yake akatabikisha sheria za Allah Subhanahu wa Ta'ala zote kikamilifu zile ambazo tayari zishateremka na zile ambazo zikawa zinateremka zinatekelezwa pale pale zile vile mtume swallam akajenga mushalama mpya wa Madina ambao kawani mushalama wa kiislamu huo tegemea itikadi ya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah na serikali ile ndo ikapanga mahusiano maria wake wataishi vipi watahukumiwa na nini wanapozozana haiangaliwi huyu ni muislamu huyu si muislamu wanapozozana katika mambo ya muamalati na maingiliano yao ya kila siku ni quran na sunna ikiwa watazozana katika mambo ya kinyumbani baina yao kama ni waislamu itarudia Qur'ani na Sunna kwa hivyo mauhisiano yakawa ni mahusiano yamepangwa ya kikamilifu na serikali kama hili kwa hivyo mjumma ule ukawa ni mjumma wa Kiislamu fikra zao ni moja hisia zao ni moja na hukumu inawapeleka na kuendesha mambo yao ni moja nao ni hukumu ya Uislamu kwa sura hii kukajengwa na kubuniwa mujtamaa mpya katika ulimwengu ambao kutoka pale sasa serikali ya Kiislamu ikabeba uislamu kwa kueneza kwa njia ya da'wa na jihadi na kwa miaka michache miaka kume, kutoka kuguria mtume swalla alayhi wasallam Madina mpaka kufa kwake akafaulu kuikusanya jazira tul Arabu nzima chini ya utawala wake دين <تصفيق> يا صلى الله عليه وسلم نعم تسمع ما هذا كما قلنا سؤال لبدا نعم نعم mmhm Naam. Asili katika Uislamu hakuna taksi Katika Uislamu hakuna tax. Unapato linakusanywa kutoka kwa watu. waislamu kunakusanywa kutoka kwao kila mwaka. Zaka kwa wale ambao wanaojiweza wana mali iliofikiwa kiwango cha nisabu ile iliyopitwa na mwaka ama iliyopitwa na hauli kia kwa sababu kuna zakaa e, zaka nyingine ya mimea haingoji mwaka bali inategemea mavuno kwa hivyo kwa muislamu anatozwa zaka pato la mali yake kwa siku kwa muislamu kafiri yoyote awe ni ahli awe ni mushriki awe nani maadamu ni raia katika serikali ya Kiislamu anatozwa kodi kusimamiiwa kama raia ya Kiislamu <coughs> ambayo hiyo hutozwa mara moja kwa mwaka na kutozwa kwao kama lilivotangulia kusemwa ni kwa wanaume peke yake tena wanaume wenye kujiweza ikiwa ni mwanamume hujiwezi watozwi hatotozwa tozoa kafiri jizi ikiwa hajiwezi mwenyewe na wanawake hawatozwi na watoto watozwi na wazee ambao mara nyingi wazee ni kamba hawajiwezi idla wazee wachache ambao takuwa labda wana mahali za kutosha basi watatozwa hizo ndo njia ambazo zinatozwa watu binafsi ama mapato serikali ina njia zake za mapato ina mapato ya ganima ngawira hizi iwe ni fai, iwe ni ganima inakusanya na inapata katika zile futuhati kufungua kukomboa miji baada ya miji inapata mapato vile vile inapata mapato kutoka katika eh, rasili mali nchi ikiwemo mali ghafi ikiwemo nishati mafuta eh, madini na mfano wake hizi asili ni mali ya nani mali ya umma na serikali kazi yao ni kuisimamia na haiwezi kubinafsishwa kama leo vile inavyobinafsishwa katika mfumo wa kwa ufupi mapato yao wanaotegemea makubwa ni pato la taksi ushuru kwa hivyo mwezi wa sita kutasoma bajeti. Utasikia bajeti ya mwaka huu imepita trilioni mbili trilioni mbili Katika hapo fulufi tatu yetakaniyo itokaye kutoa kwa nani? Kwa raia. Kupitia kwa mataksi yao, self tax, income tax, jini ta kwa majina yao yote Abao kwamba unafinywa kila pato lako pesa zako unazozichuma zaidi ya sabini ukipeleleza unatoa ni ushuru kuisimamia hiyo serikali yako katika serikali ya Kiislamu hatutozi watu ushuru mtu akiamua kufungua biashara na kufungua biashara chaleseni muhimu biashara itaangaliwa ni biashara ya ya KiSheria ipo katika mipaka kisheria fungua <coughs> kesho kubadilisha leo unauza ungangano unaona kufanya kazi kesho atakuleta nguo ni tanguo <coughs> shauri yako muhimu ni halali huuzi haramu ulevi Huuzi ngurue na mfano wake sawa leo ukiwa na duka lako mwenyewe na mali yako mwenyewe umfanya biashara nusu njia manusu ya mwanka biashara shara haikwenda vizuri kubadilisha ambuo ubadilisha na leseni yako. Leseni ni ushuru jua ushuru. Unatozwa mapato inaingia katika serikali hiyo ni serikali ya kaunti na serikali kuu zote ni moja. Kitu chochote utakachokifanya wewe kuna ushuru wakefuata. Na wala hatushi. Na ufisadi wa mambilioni. kwa sababu pesa zipatabure. Ninyi ndio pato katika serikali ya makumu hakuna taksi. Hakuna taksi. Na moja wakati mmoja si na Umar alitoza income taksi. ushuru wa kuingia mali kutoka nje. Na hakutoza kwa maana kwamba ni, ni ni ni taksi bali ilikuwa ni ya kuwarudi wale makafiri kwa sababu waislamu walikuwa wakienda nchi zao wakiwatoza ushuru cha kiwango fulani bas ni yeye ndiye Umar akawatoza kiwango kile kile kama kuwarudia tu lakini sio asili kwamba ni ni income taxi ya kuingiza mali ndani ya nchi inshaaza sumama subhanakallahumma wa alhamdulillah wa insha'allahi la ilaha ila anta nastaghfiruka wa natubu